як страшна болісна судома скорчила понівечене тіло. Гелена відірвала голову від землі та прошипіла крізь сціплені зуби. «Будь ти проклятий, Юдо, і діти твої, йонуки, а далі онуків рід твій не піде, бо я тебе, я тебе!» Іван озирнувся та один із солдатів вже встиг з розмаху вдарити її по голові прикладом рушниці. Юшка так і полетіла на всі боки. «Живучая курва, що твой угорь?» – усміхнувся один з московитів. «Слышь, Єрмілов, віддав ти ще таких живучих?» а, -а, «А, всі дівки такі, поки не приложишся хорошенечко чим-нібудь», Махнув рукою інший московит і негайно напустився на солдата, що добив дівчину. «А ти чого ружьом махаєш, як дубиною? «А єжлі б промахнувся, да озем, прикладом, да сломал би, Тогда як?» «Сверху вниз біть надобно, альштыком колоть, Дяревня. «Ладно, будете, поехали. поїхали!» Все скінчилося. Навіть розкаяння та сердечний біль трохи вгамувались, мабуть, далі буде ще легше, і поступово все забудеться. Не озираючись більше на розпростерте на пагорку мертве тіло, Іван розплутав ноги коня, скочив у сідло і потрусив слідом за московитами. А глава четверта Мрії здійснюються не завжди. І що ви зробили? Прошу. І що вчинили ваша милість з негідником, котрий насмілився робити капості вашій милості та коханій дівчині вашої милості? Капості? Ти сказав капості? Відчувши у голосі великого магістра просто безмежне здивування, Пауль миттю підвів на нього очі, водночас намагаючись вгадати, чим це невдоволений граф. Певно, що так. Більш нічого юнак вимовити не встиг, бо побачив, що принц всміхається. Пауль не вірив власним очам. Спочатку він вирішив, що то не усмішка, а лише гра тіней від мерехтливого світла каміна коли ж плечі принца почали ледь помітно смикатись, вирішив, що його милість змерзли, і що це дрижання спричинене надмірно холодним для літнього чоловіка повітрям кімнати. І лише коли до вух юнака долинули дивні звуки, що віддалено нагадували хрип загнаного коня, остаточно збагнув. Великий магістр такий сміється. Але над чим? Не суши собі мізки, маленький мій хробачок. Все одно не зрозумієш, не раджу, мовив нарешті граф, коли пауза в розмові затягнулась понад межу пристойності. Але ж ваша милосте. Хробачок ти мій, дорогенький, ти ж так і сказав. Капості. Свята простота. Капості. Принц ще посміхнувся, потім пояснив серйозно. «Висновок простий і очевидний. Ти навіть уявити не можеш, на що виявився здатним він. Ну, коротше, той чоловік. І заради чого? Аби лише прислужитися вельможному володареві? Капості. Ти називаєш наймерзенніші вчинки таким простим словом – капості». Але хіба невірність господареві та священна присяга? Пауль одразу ж пошкодував, що сказав це, бо на обличчя великого магістра немов би темна хмара насунулась, а з грудей вирвався такий болісно проникливий стогін, що юнак відверто злякався. Втім, і я був не набагато кращим від свого ворога, бо не тільки він. Я теж намагався вірою і правдою служити своєму господареві. Іноді трапляється так, мій юний хробачок, що коли прагнеш в усьому перевершити свого ворога, стати кращим там, де він став гіршим, якось непомітно перетворюєшся на його двійника, на такого самого негідника. Як це, Ваша милости а так, що не помічаючи власних вад, а приписуючи ворогові своєму істинні та уявні недоліки, ти тільки те й робиш, що вдосконалюєш самого себе, разом з усіма недоліками. А відтак нарощуєш бревно у власному оці. Так буває, мій хробачок. На жаль, буває. І ви... Ми обидва служили володарям, які щепились у смертельному двобої. Обидва мріяли вислужитися, тому теж заборгували, хоча раніше певною мірою приятелювали. І навіть не розуміли, що ціною наших кар'єрних зусиль є дівчина, котру ми обидва кохали донестями, але яку, зрештою, вбили нещадним своїм змаганням. Така ціна – «Господи, така непомірна ціна!» Останні слова великий магістр прокричав так голосно, що Пауль зрозумів, давня душевна рана остаточно не загоїлась навіть упродовж багатьох століть. Що ж за трагедія схована у серці старого, мов світ, графа? Але ж, мабуть, нічого не можна було вдіяти, Попри те, що насправді Пауль не розумів анічогісінького, він спробував удати розуміння. «Ну, тоді я теж так вважав», – кивнув великий магістр. «А тепер? Що тепер? Тепер теж вважаєте, що нічого не можна було вдіяти?»